الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Nastavit ću mraći na našu tematiku. Ako se ne varam, stali smo prošli puta kod Rivajta ili je bio od zadnjih koji smo navodili u našem prošlom dresu, govor Mohamedi Mansirinog, ako se ne varam, kada je rekao između ostaloga, inne hada l'inu dine zaista je kaže ovo znanje vjera. Znanje je šta? Vjera. Koliko insan znade, to je tvoj dio vjera koji posjedeš. Ako znaš manje, malo znaš, vjera je tanka. Tvoja vjera je tanka. Što više znadeš, sve tvoja vjera šta? Jača i deblja. Zato kaže ovdje on... Zaista je kaže ovo znanje koji insan posjeduje ili znanje koje ima se vjera. Zbog toga vodite računa od koga ćete znanje da Uzmete. Braćo moja draga, u prvim povojcima nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wasallame, kako dolazi u knjigama učenjaka iz prvih generacija, ne bi niko pitao kad bi se reklo reko je Allaho poslanik, da reko pita je to što je reko vjerodostojno, nije vjerodostojno. Međutim, kada se, se pojavile lažina Allahovoga poslanika, sallallahu ili oseleme, kad bi čovjek reko, reko je Allaho poslanik, sallallahu salem, rekli bi mu, se, ili rekli bi, se mu lenari džalekom. Spomente nam kaže lanac prenosilaca Do poslani, ikas, osrene, pa ćemo ti onda reći je to on rekao ili nije rekao. E ta se počelo znači da se istražuje od koga će se vjena uzimati i prihvatati. Danas je to zanemareno skroz. Čini mi se ovdje smo prošli puta stali. Idemo dalje. Biljeđe hatibe i bagdadi وصوم الـ الجميل الاخلاقي الراوي ده يا القاسم المنع ركاه izmej ostalog imam Ahmed oboš makasni Ugoćemo kasnije, zanima me nešto prije toga. Isto se nalazi kod Hatiba i u istome djelu. Da. Vi znate, braćo moja draga, da kod nas na dercovima se čovjek i zasmije, imate i daija koji kada drži dercove malo i ide na šalu, pa se i on zasmije i zasmiju se oni koji su tu oko njega i tako dalje. Međutim, kod Selefa to nije bilo tako. Jedan od poznatih učenjaka haditha od kojeg bilježe imam Bukhari mm. sve sahihima muslima buddhavu, tegmedi ima mažene sari, Zvao se Hisham Ebu Bekr Al-Basarim. Kaže se između ostalo, kako navod je Hatib Al-Badudadi, ovo <hums> dolazi preko Seyyid Ibn Amira. Kaže, došli smo, kaže, kod njega, pa se kaže, neko od nas, kuna indaj, Hisham. Fadaheka rajul minna. Binisma kod Hisham. Pa kaže jedan čovjek koji je bio sama tu od nas, sve kaže zasmio. Pamuje kaže Hisham rekao. Kaže zar se kaže smiješ a do si da tražiš hadis, da tražiš? Znano je hadis. Također se u istom medijelu navodi od Abdurrahmana ibn Mehdi'a. Abdurrahman ibn Mehdi'i čuveni hadijski kritičarim u Da se u njegovom medžlisu, gdje on držao dres, nasmijao čovjek. Nasmijao se čovjek. Pa je on upitao, kaže, men, dahik, kaže, ko se to nasmijao? Pa kaže, pa ljudi pokazali na čovjeka. A ljudi pokazala, čovjek pa mu je rekao on: ilme, watadhak, Kaže zar ti da tražiš znanja smiješ se? Pa rekao: La hadathatukum shahran. Neć vam kaže sada ništa o znanju govoriti mjesec dana. Neć vam je sada o znanja? Neću samo razgovarati, ni ću vam premetati što o znanju od hadisa mjesec dana toliko su tada islamski učenjaci davali pažnje skupu gdje se islamsko ili šarijatsko znanje govori. I ne bi dozvoljavali da siko nasmije, vici se on nasmije. Niti da se bilo ko drugi zasmije. Sad idemo na Rivajet koji dolazi i ovo na zanima malo više pa ćemo ovdje stati malo. Koji dolazi od Ebul Kasima Ibn Menai. Ibn Mena'i, kaže između ostaloga, došao sam, kaže imamu, Ahmedu. I htio sam, kaže, da izađem, da tražim hadith kod Suvejda bin Sa'ida. Suvejda bin Sa'id jeste jedan odručenjaka koji je živo vremen imama, Ahmeda. Od njega je bilja žima muslimu svome sahihu, Međutim, za njega se kaže, oslijepio je na kraju svoga života. Oslijepio čovjek. I nije više mogu da ponali da gleda u knjige, pa bi kaže, griješio. Pa vam se ovdje prigovara. Pa kaže, htio sam da idem da tražim hadith, da uzem od njega znanje od svojeh drinsaida. Pa sam kaže, došao je Ahmedu i rekao mu, da mi napiši preporuku. Preporuku. Kad neko napiše od učenjaka preporuku nekome dolaziti taj i taj, pa bi ovo ovaj malo više obratio pažnje na njega. I mu je učenjak posao pismo za njega. Gde mi kaže napiši preporuku? Pa kaže mam, ajme ti kaže napisao. Pa je kaže napisao ove riječi. Hadar ežur, jektubul haditha. Ovaj kaže čovjek, što će ti doći što ti došao, kaže on piše haditha. On piše haditha. Ovo je tad nešto značilo, značilo je. I Israpski učenjaci braću su posebna pogleda pisali, pisa, napisali o onima koji pišu hadite. Neko ih pamte, neko ih rade po njima, nego samo pišu. ko se davalo pažnje nadu tu tematiku. Pa kaže, nije bio zadovoljan. Pa kaže, pa je ga zamolio gdje napiši, gdje na kaže napiši ba, hadar režur Min ashabi l'hadithi. Napiši, ka kaže ovaj hmm. ka čovjek je od učenjaka l'haditha. Koji poznaju l'hadith. Jeste razumjeli sad ovu? Pa mu kaže Imam Ahmed. Kada šahibu l'hadithi indela. Men je sta'm l'hadith. Kaže učenjak l'haditha je kod nas onaj koji taj hadith upotrebljava u svome životu i praksu i praktikuje ga. A ovaj nije bio očito od toga. Zato mi je samo napisao, ovaj piše hadite. Nije ono doni koji su učenjaci haditha. Smatrali su učenjaki haditha škako i šta. Oni koji kada zapamti hadith, on ga šta uradi? Praktikuje. Također, biljeđer, kad sam već studer, hatib u ovome dijelu, od imama Ahmeda, kaže ovako, Nisam kaže ni jednog hadisa zapamtio. Ni jednog zapisao. Ni jednog hadisa ni sakar zapisao, a da ga sami samu praksu sproveo. Ovako su oni radili. Ha. Pogledajte sada kako Al-Ladlešanu sad opisuje nas Mene tebe i oni koji su gori od mene i tebe. Kaže, a ta'muruna nase bil berri wa tansevuna anfusakum a falatakilu. Začete, kaže, ljudima govoriti da rade dobra djela. Navoditi majeta, navoditi mhadita, ha? navoditi im govoru čenjaka wa tansevne anfusakum a sebe šta? Zaboradat odnosno sebe izbacivati iz dihajeta, ili isti hadjeta, ili istih govora islamskih učenjaka, za nećete jednog dana pameti doći. Odnosno, to ne radi osim onaj koji nema pameti. Ovako, to ne radi osim onaj koji pameti nema. Sad se vratimo nazar, prijašnje generacije od islamskih učenjaka, kada bi zapamtile nešto su šta, sprovodili u praksu. Kasnije generacije koji su došle, su pamtili, ali u praksu sprovodili nisu. Allah je rešavno kroz ove ajtegore koje sad, koji se nam opisuje židove i kršane. I među ostaloga, i kaže za na ljudima naređujete da radi dobra djela, da izrašavaju što ona nared njegov posadik, da se kloni za obrana. Odnosno, a vi to sami radite. Ovo kad se kaže, a sami sebe zaboravljate, odnosno, a vi radite ono što Allah zabranjuje i ne izvršavate ono što Allah naređuje. Eferatah, kailun, za nećete pameti doć. Odnosno, kako kaže islamski učenjaci, ovakve stvari samo radi oni koji pameti nemaju. Pozvedajte sada, rivajet bilježima muslimu svome sahihu. Džehenemska vatra će se rasplamsati i potpaliti sa trojicom. Ona je stvorena, stvorena. Rasplamsat će se i će se sa trojicom. Između te trojice je jedan ta'alleme al ilm ta'alleme al ilme u'allemehu kako dolazi ređunun ta'alleme al ilme u'allemehu kaže onaj koji je tražio znanje inašao. I druge možda njemu podučavao. Wa qara'a al i Kur'an naučio. Pače Allah je mu spomenuti blagodati svoje koje on dao njemu. Fa'arafa. Pače ih sve priznati. Sve će priznati. Pa će ga upitati Allah je lešanuhu, a šta uradio za te blagodati? Pa će odgovoriti, kaže, ta'alamtu ilu ilme, wa'alamtu. Kaže, tražio sam znanje i naučio sam ga. Waqara'tu fike il Kur'ane i kaže, zbog tebe sam Kur'an učio. Zbog tebe sam, Kur'an Nisa noći baš spavao, napametja naučio i učio sam ga. Pa ćemo reći Allahu alejhe ajhanuhu, šta? Kذب la zabaidan. Slagava si. Kako kaže Allah alejhe na sudnjem danu ljud, na sudnjem danu će se pred Allahom lagat lagat. Najveći učeniaci će lagat lagat. Nesau muslice, Allah je rešanu, kada opisujem muslika na jednu mjestu u Kur'anu. Haa, između ustalo kaže, između ustalo, unzuru kejfe, kezebua na infusihim. Gori su, nispo kaže mi od mušnika. Allah je rešanu, gore kaže, unzuru kejfe, kezebua na infusihim. Podle kaže, kako sami sebi lahim. A muslici bili. Ali če pred Allahom gori, mi nislu muslici. Isu tako će i učenjaci lagat, i učenjacice lagat, i ostali, svako će lagat. Od mušnika pa učenjaka. Od mušnika najgorih ljudi do učenjaka koji su pametili Kur'an kao najbolji ljudi na dnjalu. Između ove dvije grupe su ostale grupe, svi će lagat. Kome će lagat? Allahu Đalešanu, jer su na dnjalu kol Laha Đalešanu lagali. Bacchemu reći Allah zašam šta? Kedzebd. Ta'lemta al ilme li uqal alimun. Wa qarahte al Qur'ana li uqal qariq. Faqir. Kaže ti si znanje, da bi se reklo vidi kako je učen? I Qur'an si učil i naučio si, da bi se reklo qariq hafiz, učen u i tako dalje. Fakat ti, pa je kaži rečeno. Pa će biti oboren na lice i bačen u vatru. Ovo je, braćo moja draga, hadith ovaj treba daleko više da se prokomentariše, da se razumije. Ali govori nam ovaj hadith da će se djehenemska vatra splamsati između ostalog sa trujicom, jedan od tih jeste od onih koji se smatrao da je učen i koji je bio od onih koji su bili čuvari Allahove djelešanu u knjige. Međutim, njegov nijet nije bio izučavanje, niti podučavanje, nego nije ti bio šta? Dunjalog. Njegov nijet je bio dunjalog. Kaže subhanahu wa ta'ala يقولون جديدون كرسينا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وإن فريق منهم لأتم من الحق وهم يعلمون قال أنه يقولون ما يسمى داري كنغ فريد جديدون Ya'rifu nehu kema ya'rifu nebna ehum, kaže poznaju Allahovoga posanika sallallahu alayhi wa sallam, kao što poznaju svoju djecu. Kroz knjigu su, su spoznali svojstva Allahovog posanika sallallahu alayhi wa sallam, kroz knjigu. I šitavaju, če tevrati inžil, spoznali su posanika muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna minhum... لَيَكْتُمُنَ الْحَقَّوَهُمْ يَعْدَمُونَ I kaže, grupa od njih je dobro spoznala istinu. Pa su je šta? Prikrili. Evo ona sad za njim. Svako braćo boja draga koji šitava Kur'an, koji izučava Allahu u Đerlešanu vjeru, kroz Kur'an i kroz sunnet, spoznaće sve ovo što su spoznali židovi i hršćari. Ali će mnogi od njih da to šta prikriju. Spoznaće Allahovu dželješanu u vjeru od zabrana i naređenja kao što spoznaje svoje djete. I poznavaće sunet Allahov posljednika sa osvijem, ako se bude ga izučavio, je prihvatio kao što poznaje svoje djete. Međutim će biti uvijek od njih oni koji će tu istinu koju budu spoznali šta prikriti. Prekrivanje određene istine zna biti... Dobro, sada uši od strane države. Prekrivanje zna, ali istine zna da biti i od mezheba, grupacije, i zna da biti od pojedinaca. Već raz sad samo dva primjera da vidite kako zna da to da bude od strane države. Jedan od čuvenih hanefi skučenjaka. Muhammed Sultan napisao jedno djelo koji govori o mjehbu. Dali obavezati da se slijedi mjehbi, da se slijedi dokazi tako da je bio neka isključenja. Između ostalo da u tome on djelu koji govori dali je Musimam kaže obavezan da slijedi određeni medheb, od četiri poznata medheba. On navodi, ovdje od predgovoru samoga dijela, kaže, između ostalog, on je bio hanefija. Nije postalo dijelo u hanefijskom medhebu, da bi je napimjet naučio. <laughs> Šest hadijski zbit je napimjet naučio, još da bi bio u Buhari. Nije bio rapin. Naučio je napimjet. I kaže da je ostalo da krenuješ sad u Hidžaz, prema Meki i Medini, a prije toga u Istanbul. To je biro 1323. godine porijeđen. Otprilike je prije 100 12 godina. 112 godina. Kaže je došao samo u Istanbul. I između ostaloga kaže otišao sam po bibliotekama koje su bile prisutne u Istanbulu. Pa sa kaže našao knjigu Komentar Al-Aqaidu Nesafije. Imam Nesafije, jedan od Matoridi iskućenjaka, Hanefi iskućenjaka, koji je bio u Aqidni Matoridija, napisao knjigu u Aqidi. Ta knjiga je i prokomentarisao pro je Teftazeni, čuveni Matoridija. I kaže, on, ja sam tu knjigu na primet naučio. On kaže, pa sam kaže, našao je tamo, pa sam uđeo taj listam. A, kaže, uktizi nema poglavlja o imametu. Odnosno, o onima koji treba da vode državu. Zašto? Došli što nam da vodstvo pripada kome? Kurejšijama, jel' tako ili ne tako? To podla kaže, nedostaje. Pa je istražio zašto, pa kaže, između ostaloga, Abdul Hamid koji je tada bio sultan naredio da se to poglavlje iz so tog djela izbaci. Jer tada je hilafet bio u tim rukama Kurejšija, a je bio hilafet u rukama Aturaka. U Aturaka. Pa da kaže ne, bi kaže razljutio Arape da ne bi to vidjeli, da ne bi to proštali i tako dalje. Kaže dao je da se štampa knjiga bez tog poglavlja. Kaže kad sam to saznao? Kad sam kad je to saznao, međuvremeno kaže Nadito Turki, al Turkiya binđai al jenaze. Kaže tada sam došao do zaključka i povikao kaže ovo je kaže genaza turski. I Tako je bilo. Kad počneš da kriješ znanje, da izbacuješ iz ono ono je došlo, gotov si. Eh. Ja sam govorio prije, zato nisam donio to djelo. Prije sam govorio. Jelo se zove sonja od imama Ahmeda, od Abdullahedna Ahmeda, sina imama Ahmeda. Nisam, prije smo govorili o tome koliko se ja ne ako ne sljedeće puta ćemo ga donijeli. Kod mene ga ima u četiri različite primjerka. Kod mene ga ima u četiri različite primjerka. Četiri različite štampe. Četiri različite izdavačke kuće. Četiri države različite. Negdje u jednom tomu, negdje u dva toma. U koje je štampan, djelo, djelo je štampano u Libanu i djelo koje je štampano u Egiptu. Iz ta dva djela je izbačeno čitavo jedno poglavlje. Egiptoska štampa i libanska štampa. Iz ta dva djela je izbačeno čitavo jedno poglavlje. A to poglavlje govori... Kaže Ahmed, uh, Abdullah, uh, sin imama Ahmeda, ovo djelo je, ovo djelo, je djelo akide, braću. Zove se Sunne, napisao je Abdullah i abdu Ahmed, sin imama Ahmeda. Unutra je savrata akida prenesena sa lancima prenosilaca. O tome ćemo idući puta govorit. Idući puta govorit kako se prenosi akida, kako je prenesena akida na kraje krajeva. Akida je šarija, akida maturidija je prinesena sa lancima i bez lanaca. Šta vi mislite? Bez lanaca. Oni su pisali nema nemaju lanca prenosilaca za ono što oni tvrde. Na onaj način, da neko sad kada, na onaj način, kako su to uradili islamski učenjaci od učenjaka haditha? Ehlul hadith je prenio nam aqidu sa prenosilaca. Poredali bi, znači, poglavlja, akidecka poglavlja, sve poredali, a zatim bi sve u tim poglavljama prenosili sa lancima prenosilaca. Do Allahovoga posanikali, svatko sam. Do ashaba i do tabeina i do imama koji su bili prije. Sa lancima prenosilaca. Dočin, ovi koji su došli kasnije, nemaju lanca. Daj nam lanac od nekoga ashaba da je rekao da Allah Đelešanuhu nije na Aršu ili nije iznad Arša, Daj nam lanac. Daj nam lanac da postoje neki koji iz ovoga muđesime kao što je mene jedan nazvao kaže. Daj nam lanac svoj da ste vi odam skupina koji iz Uma Turidija koji iz Uma Šarija i tako dalje. Nema nema izvanca. Ovo ćemo, ćemo ovo u našim sljedećim druženjima. Sve ćemo donijeti knjige ovdje bismillahirrahmanirrahim. I to ćemo pokomentarisati. I ovo neće možda biti za vas razumljivo, ali ovo će biti razumljivo onima koji su studirali. I koji ovo nijeće. E, eh, štampa jemenska kod mene što je? Štampa saudijska kod mene što je? Oba dvije su uzete iz rukopisa. Sad je to poglavljaju. Ova libanska štampa što je, što je izdala to poglavlje, uopšte nema navoda tamo iz koje je rukopisano djela o izuzivu. Nema rukopisa, nego samo ovo štamponimo to, pušta među svijet. I ti kad čitaš, ti kontajaš kompletno djelo. Nedostaje poglavlje koje je glogov koc Hanefijskom medhebu. Glogov koc Hanefijskom medhebu, to poglavlje nedostaje. Neću vam ga spominjati čarast. Ova vislijska legijutovska štampa što je izdala, Samo cipno me predgovor tamo dol na kraju jedva su kaže, rekli eh, ovo me, uvijek izi kaže ima, kaže poglav je to i to, kaže ne smatramo, potom da se štampa. Izbaca do ovu potpunosti. Dočimo ova dva druga djela, posjeduju u cjelini. I ova dva djela su drugova uzijeta iz rukopisa, znači lukopisa, u rukopisnom obliku bilo, uzijeto i oštampano. Temeljitiji. Pito djelo koje je kod mene jesu opaske na dijelo koje napisao, koje je ošta ponusao Jer je autor sam dotovska disertacija o pitanju mnogo propusta napravio. Mnogo propusta napravio u ocenama na rivajajta koji se nalaze i određenih grešaka po pitanju, branjenja određenih nosilaca itd. Pa čak i ovo poglede koji smo sada spominjali pa je onaj znači uzeo to i ukazao na te njegove propuste i greške koje su učinjene, učinjene tako da to ovo dobija na svoje. Dobro. I na kraju sam domilačela s vama ode, ovo ovaj je papir je. Evo vidite kako on izgleda. Evo vidite, ovdje imate sad jedan rukopis. Ovo sam uspio nekako da složim na jedan papir. Ovoj je gore hadis, evo ga tu gore. Jeste koji se nalazi u Muslid al-Humeydija. Ovo Mu, uh, uh, je Muslid al-Humeydija, al jeste Abdullah ibn Zubey. On je bio uč, onaj učitelj imama Bukharije. Umro je 19. godine po Iđri. Učitelj imama Bukharije. Slovi za, što bi rekli mi, temelje u hadijskoj nauci. I napisao je svoj musnjed, napisao svoj musnjed. Eh, u tome musnjedu sada se nama nalazi jedan hadith. Hadith koji ne ide u prilog hanefijsko medheb opet. Ali nisu ode sad ljiva hanefije kao, hanef, kao medheb, nego pojedinci koji su ovo djelo štampali. Oni su sad djelo ima u rukopisu. Evo, ovo, ovako mi izgleda rukopis. Evo vidite, dole ovo isto. Ovo djelo. E sad oni su to uzeli, sad treba ga oštampati. I onda oni uzmu ovo sada i štampa se, znači piše se da li štampaću mašinu ili kompjuterom. Pa su onda stavili u štampu. Pa su uzeli oni ovaj dio, ovaj hadis, pa su ga malko izmijenili. Pa ono što je bilo protiv njih, naprili su da bude za njih. Gledajte šta se Ovo je hadis, pa se sad vići tu da znate. Kaže, haddesena Humeidu. Humeid, rekao ka je kaj priču ono je Humeid. Kaže, haddesena Zuhri. Akberni Salim ibn Abdillah an-Abihi. Znate li koji je ovo lanac? Zuhri an-Salim ibn Abdillah an-Abihi. Mm -hmm. Sjećate se kad smo govorili o najjačim lancima. I ovo je jedan od tih lanaca. Zuhri od Salima, يوند بصريقة صلى الله عليه وسلم قال إذا افتتتح الصلاة <الصفيق> رفع يديه حظ من قال كذا بي الله بصري من كبيني قال كذا الله بصري صلى الله قال كذا بي الله ويسيني سوي ربينا أه أقول درس وإذا يركع بعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولا بين kako se iskrimili ovde pa kaže a kad bi kaže htio da podigne glavu sa rukua i kaže kad bi se podizao sa seđde ili između dvije seđda nije dizao ruku nije kaže dizao ruku znači dizao bi ruku v visini svojih ramena samo kad bi zanijetio pošao da klanja Allahu akbar. A kad bi kaže išo na ruku i kad bi se vraćao sa ruku-a i kad bi se vraćao sa ruku i kad bi između dvije sercetor kaže išao, ne bi kaže dizao ruku. Ovako dolazi dijelo koje je štampano, evo ti, Mused homedija od Habiba Rahman el-Azami. On ga je štampuo drugi tom, 277. stranica. On je iz uh, Pakistana. Ovaj, eh, pakistani štampanovo djelo, u tamo su Hanefije, i pod njegovim nadzorom i on je bio ovdje muhaqih i štampano na svom obliku. Štampano je ovo djelo između ostaloga sa drugim sastojkom hadisa ovoga, pa kaže se između ostaloga znači kad bi kaže išao na ruku, kaže, kad, bi, kad bi zanijetio podigom ruku višini svojih ramina. Kad bi kaže en radem jerka vabadema jerfeure seho miruku'i Voilà jerfa baina saltataydi. Ka je itobi ka je radio ka bi teo na ruku da iđe i ka bi se vraćao sa rukua. A ne bi to ka je čini između dvije sjerne. Ja sam sad ista da im kolaže. Pa sam našao na rukopis. Rukopisno delo od Humajija. I šta su radili? Samo su dodali jedno slovo ovo on a la jerfa wala baina sajdatay dalis fella jerfa ida dali sodovala na jedno mjesto f slovo f i vam na radujem mjesto dodali šta la izmjenili su čita kontekst hadisa hadis uhinaru dalazi kaže kad bi allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme zanijetio podigao beruke u svi vesinirana mina i to mi kaže učinio je sa ponovo وإذا أراد أن يركع وبدأ ما يرفع رأسه من e kaže učinio kad bi htio na ruku da ide i kad bi kaže podizao svoju glavu sa rukua isto bi to učinio. Walā yarfa baynaysa zatani alkaje nidiza ruk između dvije serdve. Ovako dolazi original. A pa oni samo sa dodavanjem tri slova izmjenili su čitav al kontekst hadisa. Da je samo kaže dizao prilikom stupanja u namaz. A kad bi kareh ti odide na ruku i kada se vraća sa rukua i između dvije sežde, to kažem je činio. Ya'rifu nehu kema ya'rifu nebna'ihum. Poznaju Allahov postanika kao što poznaju soju djecu. Wa inne fariqa la'yektumun alhaqqa wa hum ya'lemun. Ali če biti skupina, grupa i koji će tu istinu sakriti, a oni dobro za znaju. E, ovo ovaj je dano ti pokušanje. Ovo ovaj je dano Mi ćemo nastaviti ništa odlog tomašan se veće.